Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallama taslima ktheyre. Allahu جل وعلا falendrojm me temëprit ndihmë dhe falë kërkojm lavdata dhe bekimet të Allahut qofshë be Muhammedin alayhi salatu wassalamu bifaminati shokut dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tij deri në fund të kësaj bote. Ndërkohë ju vazhdojmë të sot merrna dot një numër me hadithet e përmbledhura dhe thënjët e shënuara që Bukhariu Rahimullah i ka të buar në libnë ti el edeb el mufrat. Në kapitët e fundit ime duke të rejtuar raportet e mire mes njerëzve dhe kemi marrë disa prej kapitëve që flasën se si duhet të ndërtojnë raportet e njerëzve mes zvete. Kujdesi për të raporte është piesë erën që është me më mësimët islamit nga se më i bazën të raportëve të ndërtojtë dhe jetë e mirë, pas të e mundësohet realizimi i punëve të shumë të njëtë në kësaj bote. Moment njërës kërë kanë raporet mira, gjithë shka pasaj është me e letë, është e mirë dhe e mundëshme. Por, kërë ka raportët, të acaruara, kërë ka konflikte, shumë nga intereset njërësve, realeshtë për mundësohen, shumë projekte nuk realizohen, e tjera më radhë. Për ndaj edhe kësaj njër i këtë aspekti islamik ka kushtuar vëmendje të pasaqshme. Meqenëse këni pa, do të them në shumë aspekte, ky kujdes është shumë i dukshëm. Të kujdesemi edhe për disponimin e njëjtë të të kujdesemi edhe për gjendjen e branshme shpirtënore që të të qet, mos me bezdismës, mos me shqetësu, ekzëmolon nga ozimi i tëra që kemo ndër më tani. Në vijem, Bukhariore e himullat për me një kapitulli cili flet edhe për një mënyrë të saktuar të ndërtimit të raportin më së njëzve e është që njëzhtë të kenë raporte të hapara me së vete. Të hapara, të thjeshta dhe raporte e të satë, dhe më thonë, shpërfaqin, qilëtërsin, pasërti në këtu e raporteve. Nga se, padushim se njëzhtë në aspekt në jashtë mund të kenë raporet mire, por mund t'jenë të ngarkuara, mund t'jenë për shambullë me dyshime, mund të jenë të përcilëre me në garkesat të ndryshme, e që pëtërshme këto i bëjnë raportet jo, jo të pasër ta. Kër njërës ka në rezervën dhe një tëtëri, kër ku i desën, nuk është mirë kjo. Kër njërës rinë një një tëtërin dhe ka në rezervën, ka në frikë. Nëse të mund të shenu, që mund të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e kërkurër është që njerëzën me pasë në pojëtës lira me zvete, muni mirë, komatë, pa nga rkesa, që i bje se edhe nëse gabën, nëmonë, rraniqët edhe nëse kshilohet, por jo të penalizohet, por jo të uh, shantazhohet, pasaj përshka këtë një gabimi që e ka bërë. Dhe gjithë këtë që përmena, nëmonë, uh, në gjithë në rabë për si uh, e përmëlejtë fjallëa el embisat, si kështë thëtë Bukhari, është nga besit, pra no, që njëri mekon i thjesht, i hapur. Besit do diçka që është e hapur. Unë no, s'kam diçka, kam shëfën e dhjetë, nuk s'ka kurrë për te ai sa që ti po e shëh. E thjesht është. Jemi të hapur, jemi të sinqert, jemi të cilëtar me çdo vitë këtu me radhë. Këto raport duhet të jenë fillimisht mbra në familjes, pastaj jashtë familjes, brenda xhamatit, më në fshinjës, edhe mbra na shoqësisë na parësi. Për me shpiku këta është më mirë se si bjenë kje qështje, Bukharile Mila ka përmanë një uh, thënje që ka orësi përgjigje në një pytje. Ajë që ka po pytjen është Atai ibn Ujesar, ka qenë nga të parë tonë, nga tabenët, edhe e thotë, e kom pytur, e kom taku Abdullah ibn Amr ibn Asim, dhe e kom pytë. Edheni kushë Abdullah ibn Amr ibn As, babë e djalë sahabe. Sa veio Amr ibn As në jorg nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga njerëzit e devotshëm, madje ka qenë nga nga, nga, nga nga të shquarit me mençuri dhe me urtësi, edhe në kohën e idhujtarisë para dënku në Islamit. Omeri radhiyallahu ta'ala nuk e ka besuar Amr ibn As-it udhëheqjen e ushtrisë për çlirimin e Egjiptit. Amr i Benasi ka qëlliru Egjiptin dhe ato pjesët e Afrikas. Pëndaj, Amr i Benasi ka radiallahu ta'ala në një një kontribut në mund të madhë të paharushum në përhapin e fjesë a Allahu Gjallahu Ala dhe në shtirë në misionit e Muhammedit sallallahu a sallam. Diali të ti që të ashtu të abdullahu është i njohër në transmitimin e hadithëve. është nga sahabat e njohër në transmitimin të hadithëve. Në rang me Abdullah ibn Mesudin, në rangë me Abdullah ibn Amerin e kësë mërat. Mëndaj, kjo është Abdullah ibn Amr ibn Asi. E ata ibn Ujasara ka pyt, i ka thonë, a ke mundësi me më tërgu si është përshku peganberi sa në lasër në Tevrat? Në më tërgu si është përshku peganberi sa në Tevrat. I ka thonë, Abdullah ibn Amr ibn Asi, i ka thonë, Gjithëse, ka onë vëllahi të betom zotën e madhë, se pejgamberi jo në Muhammedi sallallahu sallam, është i përshkuar në Tevrat, në gjashëm me përshkrimi ti që e ka në Kur'an, ato. Allah o thotë në Kur'an, Allah o thotë në Kur'an, Allah o këtë fletë për pejgamberi në sasun dhe Kur'an, dhe onë e përshkuar në se një nga ato që e përshkuar pejgamberi në Kur'an është, o i dhërguar, inë arsalna ka shahidan wa mubashiran wa nadira ne ti me dërguar ty dëshmitar edhe përzgjues po gjithashtu edhe që tërheq vërejtje ve mendin e njerëzve ti të kujdessh do këtu janë tri preqëlsive që i ka pasur pejgamberi sa si dëshmitari Allahu në tokë se Allahu ka zbis pallje se Allahu xhella uala i ka mbyllur njërt se Allahu te barakat ala ju ka dhënë mjaftushëm msima që të ndezuar kush është dëshmitari i kësaj Muhamedi sa selam mësimit e ti, mëllëzimit i ajtëshmëtarë. Dhe mësionit ti ka qenë qëtë përgzanë, këtë përgzanë, besimtarët, edhe të, të atëregë vëmendin dhe vretin i dhojtarëve, o mëhuazve, që tjenë të kujdeshëm me këtë cilje, tjenë të kujdeshëm me raporët të ujnë daj, shpallë dhe se Allah Gjellë Walla nga se razikun që të përfriën dhenim të madhë, nësa nuk pendon, nuk thër Për ashtu këto janë të, të pjesa vëjuse e këtij rasti shumë të ndrëndëroza se sahabët e pejgamberit në Kantin njëherë zëlut në aspektin e përgjithshëm kanë një aspirtëse këta njerëz nuk dinë kurse për rolsën e fjalës së Allahut e pejgamberit. Shumë njerëz mendojnë se sahabët e pejgamberit nuk kanë pasnjëri për kulturat e tjera, s'kan dit çfarë po ndodhet rreth tyre. Kan qenë mbyllur në kulturën e tyre dhe kaq. Në në kanë qenë njerës të, të thjesht, kanë qenë njerës dhe më honë të kufizuar në shpaldhje, ndër së sabit kanë qenë dryshe. Së pa thamë për të gjithë, normal, po të daluarit për tynë, kanë pasë një uri. Kanë pasë një, pas një uri për filozofina, sajkoj, greke, rëmake, kanë pasë një uri për, më thonë, që ka thot të vrati, kanë pasë një uri për dilemat e dyshimet e kryshterve, të hebrejnve, kanë pasë një uri, mirë po... Antonio Riscandiku fare që ata, domthonë të lirgohen apo shmangën, apo të zbin raport me fytyrë Allah të Allahut të barekot janë. Dhe kjo është çësia e durë mes atyre kalsi, kalsi kulturave të tjera, kalsi msimëve të tjera. Jo të gjithë muslimanat duhet të miren me to, se s'ka nevojë. Por shumë dilemat e ateizmit, dilemat e ndoshta mohuesve të fesë çoju po shab motien nga krishterët nga hebrejt kanë dilemë që i drejtojnë ka islamin. Ju jo thoni kështu, ja kjo është kështu, dilema e caktuar që këto kanë 100 sekullore. Nuk duaj të çdo kush bëjë me këtë punë, po dyshem se nuk e ka ndo kujt. Jo çdo kush ka aftësi dhe ka kapacitet më, më, më, më Por, jo onash, i drejtë u këto gjëra. Por ti gjithë duhet milion këto onash, dikur të bëjmë ato. Duhet të ketë dikush i një këto mirë për të shpjeguar mirë, po don për gjithë ne dur. E ai që mirë me këto do të më konjësi mirë pas pari besimit tim të aftë. Por fatë këtë që është sëtë, mundësia për të pasë qasë informatua është shumë e madha. Dhe shumë njerë që hynë në këtë ocean të pa fund të dilemave, të diskutimeve, pa aftësi të nëtimit, pa aftësi të gjinshmëris në këto dilemave. Nuk e një besim në ti që shdojtë, e lezën filozofia, dhe mund e, e, e, e teori e ideologi që realishtë problematike, filozofi të ronë, amëtanë. Ato nuk janë që besimtari nuk du me pasë tash edhe ati një uri, po kush, jo gjithë do kush. Da një është rëzikshme që me lezuhu gjithë gjithë gjithë, është rëzikshme me hinë gjithë të tim, e se njëri u që nuk ka pregaditje, mund e që hem në u preg nga të dilema. Edhe kjo ka ndodhë, hinë i pa pregaditën, dhe pas taj e dëmëton vëtë në, në ti, i dëmëton tjerët. Ndikush mund më në pyjtë për shambullë, E pse panduot kjo kështu? E pse kjo kështu për shembull? Në pa mundësi më ia ja kthy, ka mundësi më e fuqizull dilemën apo. Nëse ti si je musliman, nuk din më ia ja kthy di ku të përgjigjem, duke marrë përsipër me kthy përgjigje, unë pa vësi me kthy përgjigje në çka bën ti. E fuqizull dilemën, do ta pashë. Po kam mirë, çoftu ka domon. Prandaj dietarët na kanë përmendur që të jemi të kujdesshëm. Shpesh e kanë bën për shkak të Jo për gjithë që ka nga një dojnë me bërë debatë. Jo me gjithë këndë du të me diskutu. Jo gjithë kërë du të me diskutu. Nga se istam ka regullë, ka dislinë për këtë qështje. A nej ka pas nga savo që ka pas një uri. Ka pas një uri për të qëra. Si kur sëtash Abdullaj më nëmë nam, riminasi. Po Abdullaj ka qenë njësi mirë nga dithëve. Ga tërsmëtu kërësorë të, Kërësor të dithëve. Ka një finë mirë, ka një bazën mirë të sojkosa, kënë qena të ku këtë libet, njohra, e aty që ka dhe të feja kësë më rrath. E buhrera, rëdhjëllohet talë, anë nga njere, për shambull, që ka qënë të rrështu një madhe diteve, për njësa gjera, për shambull, dhe ka pëllit, ka belehbar. Ka belehbar ka qenë një nga, dhe me thonë, rabinet e njohr të hebrenve. U për musliman, ka pas njohri, normal, në edhim që rëf kojërcaktura ka që kat boj me fen, jo në të vrotën i ngjil. E kanë, më kase edhe pjesë shpallës. Pse kanë dy të njerëzve pastaj pse kanë defryme këtu pastaj kë pun tjetër, ama qoboz. Ëh për shembull, apo deri da kurë ka nezu suran Kaf ose për shembull, ka lëzu për rasin e Salihut alayhis salam ose kështu me radh, ka dosh pak ze bakmat më shumë çka ka ashtu për këtë çështje, kanë gjetë në, ka bëllahëbarë, sa të kanë pasë rëfime. Tu kanë qenë do shta gjithë mund të verifikuara, por sa për ta zëgjeru diapazon e dije, sa përta. Për sabit kanë qenë njerë që kanë qenë të hapur, kanë qenë njerë që kanë pasë dije të madhe, së kanë qenë nëbyllur, mirë pa gjithëmonë me bazin që të sejka. Kanë qenë të fuqeshëm në njërën e fesë, kanë pasë bazamentën e fuqeshëm, qasën e fuqeshme në, në, në dajë referensës të tyre, këjë kebë një fëllim mundësit me pasethe dalin nga këjë rrëth. Dhe ka pëjtë qyshë është pegamë mërësëmë në të vratë, nga se e kanë ditë se ka qenë i përshurën të vratë. Allah o thotë, e gjithunën me këtu bënë e indunfit të vratë, e gjithën të cituar, të përmendun të vratë, pegamështë të përmendun të vratë, ka paralemru me shenja caktuarë, Allah o gjithu edhe musajnë se kom Por ashyja të, për shkak se ka qenë i përshuar në Tevrat, hebrejet kanë emigruar në Medinë. Fisët e hebrejve kanë ardhur në Medinë. Halap, halap ulind pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Se e kanë nisë ky është pejgamberi fundit dhe kanë mojt i mojt shumë që duhet të petyjnë. Edhe do të kinë mundësi ata më pas në kontrollën e tyne. Që me këtë përgëmber pastaj, me i zgjeru kufit e tyre të ndikimit dhe e përsis në i njerëzve. Por i këtë dojnë le kondur të anë normal, së kam pritë që delë këtë përgëmber për Arabëve, së kam pritë. Ata e ka njëtë ku ka medal, ku është vend dali e ti, ku është vend shpërnulli e ti. Dhe ne i ka shku në Medina, me i kërritë për këtë arsyje. Medina ku ka shku për ursën Medina, i ka qitë tre fiset nojt t Pse e ka ndonë Medinë atë? Me dinë se ka qenë vendi për tashën për banim, e kemi cik. Po ka qenë vendi të kapos tokë llora, por klimën, ambientin, situatën ka pas të pafavorshme për jetesë. Ka pas konflikte, ka pas probleme me sfisat e as dhe xhazret që këtu më radh. Ata ka pas vend shumë më të përshtatshmë etu në pjesën e shaut ku kanë qenë duke etu. Por qëndrimisht kanë emigruar në Medinë për mëpëritje me pejgamber. Domo e kanë e kanë pasë shuan libër. I cituar ka qenë Pas taj pejgambersëm kë është edhe Përgzimi që ka thonë Isa al-Isam Sigur së Allah e përgëzim së në saf Ua më bashkiren Bi resulin jetin min ba'di së mëgu Ahmed Isa al-Isam Allah e qëtanë Isa al-Isam që ka thonë Se Ju ka thonë bëni Isa al-Isam Dhe jam aj që ju përgëzan për një resul Për një pejgambers që ka në mas mëje E ka amënin Ahmed Me amën Ahmed Muhammed një ruje ka një këptime ka nëtë Dhe Allah u gjall Par dhe e mërë popit e më jashëm, se, kjo është përgamberi i madhë e Allah të barit, kjo është vullja përgamberme. E në kjo ka thonë, qysh është në Tevrati përshumë? Ka në gjashëmë sinë Kuran. E qysh e në përshumë në Kuran? Si përgamberi përgzimit, si përgamberi do mundi i afert, si përgamberi i thjesht, i kapshëm, jo arrogant, jo i vrasht, së në zhjena, e në Kuran në që të e Edhe në Kur'an ka disa vjetra për shkrimën që për shkruhet pejgamberit sallallahu aleyhi dhe pa nga për shkrimet kryesore te pejgamberi sallallahu aleyhi dhe Kur'an cillat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sura al-anbiya Allah o thot ti nuk të kemi dërguar për të pas mshirë për shkak mshirë shkaqen mshir, mshir kupton do të kupton çiltersin delirsin të shi hapur apo çka mshira Pas se Allah xhallahu wala kur thot për Muhamedit sallallahu aleyhi në Kur'an jashuflet atë duke e prezantuar si begati thot, Allahu xhelal veala qollahat la kadmanallahu alel mukminina Allah xhelalui ka begatu besimtarët begati Allahu dërgimi i pejgamberit alayhis salam është shembull është model i njerëzve shpesh qenë model ku i mbyllu ku i mfshaft ku nuk shoi njerëz jo kur i hapur kur i qasshëm kur i kapshëm për njerëz bosh modela po shumë komo me njerë me kom model i rathu me rruajë simu ses më afrohas me pa, s'u shme taku, s'u prek, s'u koh shambullafon. Atë jeta ktoçi ka përshua Allahu në Kur'an më qosë ka qen pejgamberi i çastë që mi kapshëm, i hapur pikërisht për të më kapëtinë e eh? Buhariut rahimahullahu ta. Andaj ka thonë, është për shumë gjasëm çëshes për shumë Kur'an. Ojër uar, ja gönëbiu. Inna arsalnaka, ne et kimi dëguar ty shahiden, dëshmitar, w mubashiran përgzues. Qi përgzon mësimtar, kush e njeh rrugën e Allahut, kush e bën kët, e ka xhenetin, e o ka pasoka ditë, përgzuesen. Wan-nadhira, po krahas kësaj në fjalimin e pejgamberson, në lirimin e tij ka dha, ka dha autorikët, kësnimit, kush nuk e njeh atë rrugë, kush nuk e bën kët punë, kush e bën kët punë, dënohet e kështu, e kështu, kjo është ajo çësia e balancuar e lirimit, ku ka edhe inkurajim, po ka edhe që shnem, okula për gëzim për kohë dhe vërejtje. E pastaj ka thonë për asaj që është për shkunë te Vërat, është uhirzanil ummiyin, enta abdi wa rasuli, samaytuka al-mutawakkil, leysa bi fadhin wala galidh, wala sahabin fi al-aswaq, wala yadfa sai'ata bis-sai'ah, walakin yaghfiru wa ya'fu. ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به المله الدعجاه بان يقول لا اله الا الله ويفتح به اعينا عميا واذانا صمما وقلوبا غلفا çka është asha ka pasur Allahu teurat sipas asha ka pasur Allahu ibn amri bin nasi çka ka qon teurat per pejgamberin sa shikoni so ço pshimi i detajizuar çe pastaj normal me dini ka piverzuret te te Teutotitë të, të, të Vjetër, edhe të re, që pastaj disa projektyne janë dërguar apo edhe janë gjithë disa versione pastaj të vjetra të Biblës së Vjetër ku është pikërisht i cituar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo. Apo, sikur të dini për shembull unjti i Barnobos, e e të tjerë që kanë qenë versione të hershme që kanë mbetë ende të paprekura, por që edhe këtu pastaj realisht kanë mbsur një folën ndërhyrje që mosit e qartë ajo që Allahi tepër ka porzuar për te për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por në këtë kur ende s'ka rit dorën një ditën kat pjesë, apo për shkak se nuk është dit, sasërëm, nga dhe tjet, e diti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga kush do të jetë, e kanë lënë të hapur që kur del me po. po, në mes të dyve më thon, na kemi pasur një bërton apo. Po kur ka mbyll mundsinë që kanë pasur sort të tyre, pastaj ka filluar ndryshimet në Allah na ruajt në prishit tek tekstet e tilla auto. Allah i ka dhonë, vë hirë zënë lë umijinë, ti e mbrojtje për analfabetet. Që ka i bjene mbrojtje për analfabetet? Në kësh kjo i në kurajim se dhe të jetë pejgamber i analfabetizmet, pejgamber i, i njerëzët pashkolluar, ju aftëm, ju. Por të regonë, fillë dhe meshtë, ku ka medal? Në meshtë njerëzët nuk di me shku me lezu aftëm, që është të ka arë, pejgamber e se dhonë, për me të regonë, nga cilla pozit Nëse vjen për shumë dikush të njerës që jenë shumë ngritur intelektualisht, s'ki që ka shton shumë të ata, po s'paking, a më kurën për dikush që është në nivelin shumë tullt të shkollimit të të njëhurive, e i bënd pastaj mësus njërzimit, i bëjegi kjo ngritje më adapten. Adë e për elemen se do të vjen të e një popull që nuk din me shku me lezu apën. Por, fillon me fjallin ikra, leza, me të regu se kjo është asht i popullit të pegamberit, al sallallahu alai sallam. Në të abdi vërësuli, ti e robim dhe i driguarim, dhe më thonë, jo i birë jemë, po robim jemë, e se s'ka Allahot të barë këtë djallë, a s'ka fëmi. Që atyem është për në muqë që do tjetë, rabi zotët, edhe i driguarim e Allahot të barë këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kër flet për pejgamber një somë të vratë, ta që do të kjetë situatat fështira, do të kalene për sëprova, do të kjetë refuzim, edhe ajtë do të kjetë, në mëon, situatat pa këndshme edhe, edhe probleme në fusha ndryshme, por me gjithat, do tje gjithë mund imbështitur në Allah në të barë e kotala. Do më paralemen për një pejgamber të lidur fuqimisht me Allah në të barë e kotala, një pejgamber i cili e madhan zotin Gjellegjellahu. Ajo fatkeqësisht, nëse nëse lexoni për shemb ose do po, të më ninimë po çysh është thënë për pejgambert Allahu, jë la wala për shemb me në libra të mëhershme, me ndërhyrje njerëzore fatkeqësisht. Ne shohim që pejgambert Allahu zakonisht nuk përshkruan, përshkruan që është i përshtatshëm për ta, shri, përshruen, përshruen nuk, halis, ramos, për përshkrim të dinitetshëm. E shih për shemb për shojt Noja Alisau ose dëgjosh nga pejgamberët e gjithë nëpër libra, në në, në Bibël të përmendur se, përshambull, janë, kam pasë një falloj, një falloj paknëcije me Zotin, përshambull, shënëk në me caktimin e lao, gjëllë e vala, përshkimi në ujë është i të mërshum, ton, në dësa ajete, në dësa citate që jenë në, në libët e mërshum, përshkimi nuk mëshme i dashtë si mas përshkimit të Biblis, përshkë këtë përshkimit mëndërë të deformuar që e kam pësuar, përshkimi, sa kuranti lexo për pejgamberin si çara po i dosh, si çara po i pasu, gasë janë të prezantuar në formë më të mirë më shumë. Tamaj si mësues njerëzimish si shembull. Dëshmi për këtë është edhe kjo pjesë që pejgamberi është prezantuar si njerë që është i fuqishëm në mbështetjen e Allahut te barëkuar. I lidhun fort me Allahu xhalla wala, mutawakkilën. Pastaj thot: "Lesa bifawdin wala galil", që pejgamberi që kam dërguar Ndonko është arrogant e as nuk është i vrashtë. Por i but. Çka është pse ka pranuar Bukariu këtë rast në këtë kapitull? A e fshaj? Çka është? Ndonkush i vrashtë as arrogant, po i hapor, i kapsh me lehtë, i mirë, i but, modest. Kjo është pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Wala sahabi fil aswaq, wala yadfau sayeete bis-sayye. Dhe shoqëri Muhamedi sallallahu nuk është gata që sahabin fil aswaq, çka është sahab Sa sa xhaber një që bën zhurmë. Nuk ka as një që bën zhurmë në përqëje të tuparit. Ka po një kurden treg bërtat o çocha so ja, a bën çka? Në tregu s'vjen zhurma sapo. Do të thëgo vani skutim. Jo, ai edhe në treg kurden, edhe në vënë edhe në vani ku ka ku ka bërtim, ku ka zonat nitur, ai aty është i qetë. Përveç është ndaj aftë. Në një, një kurden treg është i qetë. E çishëm në rromëranë, çishëm komunikim me njerëz të shumë i buti afërt. Këtërejko është vani i britë, vani i zhurëmës, vani i, i diskutimet, vani i shtymjes. A i që aty nuk o që ashto, përë. E sështë vani e tjera, përë. E s'ka qenë përkër të njëri vrashtë, ka qenë i dëmonë me, me, me së cilja arrogante, me së të mendjeledve. Kërdo që është cilë ka qenë i but, ka qenë i mirë, ka qenë shambullë për të tjere të fërë. Pas të e këthonë edhe është nga ta që nuk e këthen të ke Te keq e nuk kemë të keqë. Kjo është e dëshmuar edhe pegamson. Gjatë tërë disso si këtu ka qenë, deri në fund. E ka qojë gjithmonë të keqë me të mirë. Ragosën ka kthy me buçsi, mendja bavsinë e tij e ka kthy me modësi. Nuk e ndëshmu kur, nuk e por ul kur. Nuk është gjymzu para skujt kur. Ka cin kënor, po jo më ndemë. Ka cin kënor, por ju i vrasht. E kodollëv. Po kënor po. Kënarë, po, me kënë kënari, me dëvejtën që e ka, po jo me djematë. Jo, i përfinë nga vetëpëlqimi, jo, apër, por, i qëndrushëm stabil, i aferët, dhe i bindu në parimet e tje. Nuk e këthen të kjeqe me të kjeqe, dhe ka thënë, o lakin, ja gëfiru o ja afu. Por qëfarë bërë? Kër tjerë të bëjnë keshë, ja u falë. Edhe hapë faqë e trejme, kështërë ka ndohet në mejka, po, ajaçfar pojo tham sotos thaçi ka thon rubi miri allahut yusuf elson la tatriba alaikumun skasot pro juqtim skasot pro juqkim in it father yakfur allahu lakum yakfuzuti wab edhe kjo është silësia esenciale pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pastaj ka thon uwallan yaqbidahu allahutaala hatta yuqima bil millati alawjan ki pejgamber nukome vdek don deri so nuk e ngrit këtë popull të deformuar. No? Misunit ti do të jet prezent. Edhe sfatur gjohëllaj me ndikim. Në no, pegamesëm ka pegamber që ka vdekë, po nështë dhe mas ti, ka njerë që ka vdekë, po mas ti është edhe vërtit. Misunit pe jonsë është shtrimet madhe, kër ka vdekë, ka i mirë, po. Sa ka qenë gjallë? E ka pa se misunit ti është Kur më sukses, Arapte ka përrujshë namin, popullet ti ka përrujshë namin, nga një popullet deformuar, i lejtitruj devjuar, në një popullet të uzuar dhe uzuus. Dhe kjo është e i përremnimi që ka po Allah në Tevrat. Nuk ka me marë Allah, nuk ka me vdekjë për e kamer diri sa nuk ngritit në komë, të aftësot popullet ti që të bërë të uzuas. Qëtu ka që? Pas, ka Bekri, Omeri, pas ajë, për e kamerësum, ka fellu u shtirimet e bubek Gjus me dhe dënjas, ka i një islam në atë kohë, përta. Në kone e omerit është tiru, edhe Shami, edhe Egjipti. Pjesë të madhe të Afrikë, e zë është tiru në kone e omerit. Pase e ka vazhdru me Athmanin, Baalion, e kështu më radha, përta. I ka pregadit pegamerës, nuk ka vdek, dhe nuk ka pregadit kuadro për dhe vazhdru me sërinë të utja, përta. Dhe gjithashtu të, nga e që është përshku është, Viewer, zot, i duot, fjallë, illaha illaha në popullë devjo nuk thuzohet çë thon çë duhet la ilaha illa allah. Dhe fjala la ilaha illa allah përmend në citatin e Tevratit çë e përmend Ammar ibn Ibn Amr ibn Nusayr, dhe thot: "Weaftahu bi a'yunan aumya wa adanan summa wa quluban gulfah." Dhe më kët fjalë, dhe me kët mision ti hapin sydëvernuara, dhe vësht e shurdhuara dhe zemrat e hutuan ato. Donjëu jo vë jo vërbrin e syrit po njeriu mund të shohë me sykut pamje po nuk është vërtetën nuk e shë të duhur e këta me udhëzimin e tyre i përgatitur ky pejgamber që ti hapin këto syr që njëta shohin vërtetën ti hapin vësht që njëta dëgjojnë vërtetën zamat e hutuara zamat e lezitura devju ora të ozun rrugën e drejtë kjo është pejgamber që ka ardhur dhe kjo është udhëzimi që Allahu te parë tona Për për ndaj, tëvrat, e ka asnjë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, kur tho të shposhhuna në Teurath pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne ky është kapitull që ka përmend Buhariu rahimullah me kët rast. Dhe është i qartë pse ky kapitull e ka këtë rrëfim të Abdullah ibn Amr ibn Hasit për pejgamberin për sallallahu alaihi wasallam që ka qenë i ofert, ka qenë i chasum, ka qenë i kapshëm, jo i vrazhët, jo më kthyt të keqin me të keqë. Këtu kjo jënë cilësi që e realisht i du njerën raporte me zveta për. Tjenë të hapur, tjenë të but, jo të vrasht, jo të eger, jo të arrogant, por të falin ju hakmarës, por të falin, tjenë të afert, këtu e në që hynë nën kapitull që nëi po flasim për të hapur. Për ndaj, kjo shambull e asve që e ka përnë Bukhari Raimullan në këtë, këtë kapitull, dhe në fund është... E, Në çetar që e ka përmend me me topullin kapitullin e së shkurt, ë e ka përmend hadithin e, hadith e Muawizu radhiyallahu ta'ala që i thotë: "Sami'tu min an-Nabi sallallahu alaihi ve sellem kelamen naf'ani Allahu bihi." E kam dëgju, thotë Muawizu radhiyallahu ta'ala, e kam dëgju nga ka pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem një thënie që më ka bërë dobi. Ku i ka bërë dobi? Ka bërë dobi gjithmonë posaçërisht kur e ka marr udhëheqjen. Muawizu i ka qenë udhëheqës muslimanëve me një periud se aktuar, edhe ka marë në kuan matë përpërstashme o dheqen. Ka qenë të rëzirë e ka posë probleme, ku në ka marë masë vrasë e sa Aliut, radiallahu ta'ala, nuk kanë hyjë grupacione, kanë ndotë probleme. Thot, e ku marë në kuan e fështirë, dhe një porosi që më ka e peganë, shumë ka bodobija përën. Cila është e porosi? Ka thonë, e ku më të gjuhë peganë, nuk ka thonë, in në ka idha të ba'ten e ribet e finasi e fëset të hum. Ka thonë pejgamberi sasëm, nëse njerëzit i tretën me dyshim, i shkatronë. Dhe taone, si kom tretën i me dyshim? Qëka i bjen kja? Nëse përshonë njërit e në lëzër, dyshanë që këmë do këtë është shpionë. Që i pëmë do këtë e ka bunë njët me, me dyshim. I shkatronë njështëmë. Se i bënë njërë pastaj me konte, rezervuar. Pasë e njëkush ka mënëcij si me u, hakmaru. Se njerë ku fëllën të mi akuzu pë ata dukun broid kanë mundësi që asu me konë, do vënë. Në ku broid kanë mundësi me konjë ashtu, për tu aq marr më konjë ashtu. Ai lejnies rahat në aspektin e jashtëm. Po kujdesun pak, po, qoftë ska njerëz. Suçil po, por i me durim. I më dilema, ju jesh kë me durim po. më pas, do vënë. Për shembull dikush duke lukut po na përsill, dikush po na ngjezan, dikush po na sh, dikush pa, ko. Se çunjes për shembull, por më shumë një burrë në familje me ato gru me durim. Apo Mekan këtu ful. Ku ke pazet? Kush ku? Shku... A, a ka mundsi këtu të bashtohem me qendrën? S'ka tërrot. Nuk ka mundsi. Ose guri apo me dyshim. Gjithçka çdo lëvizje të burrë me dyshim me ka. Ku shkova? Çka fole? E pse i tha kësot? E pse kështu të bura? Çdo çështje me dyshim, a ka mundsi të bashtohem me qendrën? S'ka mundsi. La portën, më thënë s'ka mundsi me të me qendrën. Pastaj ja ti të bashthore për shemb, më thonë me me bërëtore, shumë, me vllazërinë, me me shokun, për shemb. Për shembull. E pse e ka dhënë filonin? e ju dy çka këtu po më bë tat japën. Mësu di çka për mua keni fola thonë. Me çështje si çase dyshim në Vezvese për shemb. S'ka mundësi atë. Edhe mua u thot. Atë më ka buar shumë me panjism me me të tunitë me, me, me dyshim këta po do të po do me vërzu. Dogje ishte një grup që do më mbro. Po çu themi drejtu thot i kisha prish njerëz atë. Edhe i kisha prish me njerëz. Po ne kamoni deri këtë punë të çartë, qeta po. Dhe në zgjat drejtohem me cilërsi, me lirsi, me parazerva, me kujdes po. Do të pasë kujdes, jo me konjeri i hutum e naivë, jo kështu. Parënë, jo me ingarkum, jo me rezero, jo me dyshime, jo. E pasë raporte që i e... parerima në fillim, që të kemë raporte qiltëra me zveti, jo me para gjukime, jo me ngarkesa. A shës ki bazë me dyshu, nuk ki bazë. A kush e hapë dhere dyshimit, pa dyshime se ka hapë dhere në shqerët. Me zbësharte, po u hapë dhere dyshimit, hapët me njerët dhere shkurëzimit. Nuk rëngat, nuk mund shmasht e xtëmorol ndoshta në nivel të shoqërisë apo me me fëmijë, me shokë, me fëqinësinë, me të tjerë, me të tjerë që kanë raportjes me vetëm. Andaj në këty ndozime që jam në kuptuese, çfarë niv duhet me këtë raportet tona, si duhet të kemi cilërtësi me vetë, e xtëmorol jo me ngarkesa, jo me dyshime, jo me vrasësi e tëra e tëra nga ato që i përmendëm më herët dhe këto që i kapuron argumentet Buhariu raymolla në kodra së saj kapitale. Allahu na bëf më dash të bëj si në qartë, lirë, mëzvetin, nërmëzallon nga parëgjukimet, nga dyshimet, nga nërkeset, që e rëndojnë raportet dhe i rëndojnë këto raporte. Allah është përlejë për vërmënjë për sabërën, kachme për sotë. Mësar <gjumar> dhamë ala Muhammedin wa ala Ali, hësar hikë bëm sallam e këslim e këthirë.